18. fejezet Amikor hazaérek, valség odakint vannak. Megereztem a szokásos, szuperbarátságos mosolyt. Lám, milyen ártalmatlan a szomszéd fickó. Visszaintegetnek. Persze mind ismerik a szomorú sztorit. Állítólag legenda a környéken. Csodálom, hogy eddig még egy önjelölt Westbridge-i Springsteennek se jutott eszébe dalba önteni az ódát Leóhoz és diana -hoz. Persze mind azt hiszik, hogy ez velük nem történhet meg. Ilyenek az emberek. Nem csupán azért érdeklik őket a részletek, mert hátborzongatóak. Persze ez is szerepet játszik, hanem mert hinni akarják, hogy velük ez nem történhet meg. Azok a diákok túl sokat ittak, drogoztak, felelőtlenül vásárra vitték a bőrüket. A szüleik nem nevelték őket rendesen, nem figyeltek oda eléggé rájuk. Blabla bla bla. bla, bla. Velünk ez nem történhet meg. A tagadás nem csak a gyászmunkában jelenik meg. Még mindig nem kaptam hírt besz lashley -ről. Ez egy kicsit aggaszt. Felhívom az Anna Arbori kapitányságot. Kár, legnyomozó veszi fel. Elmondom, hogy egy Bess Fletcher, ránykori nevén besz Lashley nevű kardiológust keresek, de a kollégái a kórházban folyton kitérő válaszokat adnak. Bűténnyel kapcsolatban keresik? kérdezi leg. Nem, csak beszélni akarok vele. Átmegyek személyesen. Hálás köszönet. Rögtön hívom, amint valamit megtudok. A ház csendes. A szellemek alszanak. Felmegyek az emeletre, és meghúzom a fogantyút. A padlás feljáró létrája leereszkedik. Felmászom. Próbálok visszaemlékezni, mikor jártam itt utoljára. Nyilván segítettem felhozni a holmiaidat. De így volt is, az emlék kiesett. De lehet, hogy apa megkímélt, és ő maga hozta fel. A halálod váratlan volt. Apáé nem. Volt időnk felkészülni rá. Elfogadta a sorsát. Még ha én képtelen voltam is rá. Mire a teste feladta a harcot, addigra megszabadította magát, és ezáltal engem, a holmiai terhétől. Ő maga osztogatta el a ruháit. Ő maga pakolta össze a szobáját a cokmókjait. Mire eljött érte a kaszás, már mindent elrendezett. Nekem nem volt gondom rá. A padlás, nem meglepő, füllett és dohos. Alig kapni levegőt. Arra számítok, hogy egy csomó doboz és láda lesz fent, mint a filmekben. De alig van néhány holmi. Apa csak lerakott pár deszkát, a padló így nagy részt rózsaszín szigetelés. Erre emlékszem leginkább. Gyerekkorunkban sokszor feljöttünk ide, és azt játszottuk, hogy a deszkákon kell maradni, mert ha rózsaszínre lépünk, a padlás beszakad és leesünk. Nem tudom, igaz-e, de apa ezt mondta. Emlékszem, kiskoromban mennyire féltem ettől. Mintha a szigetelés folyóhomok volna, amire ha rálépek, beszippant, és én örökre eltűnök a mélyben. A valóságban az ember soha nem találkozik folyóhomokkal. Ahhoz képest, hogy a moziban meg a tévében mennyit látni, még soha nem hallottam olyanról, hogy valakit fogságba ejtett volna, a folyó homok. Ilyesmiken filózok, tesó, amikor meglátom a dobozt a sarokban. Az lesz az, csupán egyetlen doboz. Te is tudod, hogy apa nem nagyon adott a dolog javakra. A ruháid már nincsenek meg, a játékait sem. A nagy takarítás része volt a gyász munkájának, bár azt nem tudom, melyik fázishoz tartozott. Talán az elfogadáshoz. Bár az elfogadás elvileg az utolsó fázis, és apa még jó sokat viaskodott a nagy takarítás után. Tudjuk, hogy apa érzelmes ember volt, de a zokogó rohamai, ahogy a a görcsösen rángott, ahogy az egész teste beleremegett, ahogy a könnyei potyogtak, néha megijesztettek. Volt, hogy azt hittem, szabályszerűen kettét a fájdalomtól. Hogy a szüntelen gyötrelem egyszer csak széthasítja, nem, anya felől nem hallottunk. Hogy apa kereste, elmondta -e neki? Nem tudom. Sosem kérdeztem. Ő sosem mondta. Felnyitom a dobozt, hogy megnézzem, apa miket tett bele. Érdekes, erre még nem is gondoltam. Apa nyilvánvalóan tudta, hogy neked már soha nem lesz módod felnyitni ezt a dobozt. És azt is tudta, hogy ő maga sem fogja felnyitni soha. Vagyis bármi legyen is benne, bármilyen holmikat mentett is el, annak csupán számomra lesz értéke. Bármit tett is a dobozba, azt annak tudatában tette bele, hogy egy nap fontos lesz számomra. A dobozt ragasztó szalaggal zárta le. Nehéz feltépni. Előveszek a zsebemből egy kulcsot, és végig hasítom az illesztés mentén. Felhajtom a doboz oldalát, és belekukkantok. Nem tudom, mire számítsak, mit fogok látni. Ismerlek jól, ismerem az életedet. Világéletünkben közös szobánk volt. Nem számítok semmi rendkívülire. De ahogy meglátom a legfelső fényképet, úgy érzem, megint elvesztem. Mi vagyunk rajta négyen. Te és Diana, Móra meg én. A fénykép Dianaig hátsó kertjében készült. A 17. egyben utolsó szüli napján. Langyos októberi este volt. Az egész napot Jacksonban, a Six Flags Vidám parkban töltöttük. Óginak volt egy barátja, egy nyugalmazott zsarú, aki az egyik főszponzornak dolgozott. Szerzett nekünk elsőbségi karszalagot, ami minden eszközre soron kívüli felszállást biztosított. Még a hullámvasútra sem kellett sorbálnunk. Emlékszel, Leo? Bár nem sok mindenre emlékszem belőletek arról a napról. Hamar ketté váltunk. Te meg Diana inkább az árkát soron voltatok. Emlékszem, nyertél neki egy Pikachu plüss figurát. Mi meg Morával célbe vettük a legdurvább hullámvasutakat. Morán egy hasad kivillantó, rövid felső volt, amitől a lélegzetem is elállt. Te meg Diana csináltatok egy közös képet, valamelyik Warner Bros. rajzfigurával. Melyik is volt? Azt hiszem a... igen, a második fotó. Ez is megvan. Te meg Diana a csőrike mellett, mögöttetek a fröccskölő Luni Tunes szökőkút. Két hét rá már kötök sem élt. Hosszasan nézem a négyünkről készült képet. Jól látszik, hogy már esteredett. Mögöttünk szórakozó fiatalok kavalkádja. Fáradtak vagyunk. Hosszú nap volt. Móra az ölemben ül valami furcsa kicsavart pózban. Ilyenben is csak a szerelmes kamaszok képesek ülni. Te Diana mellett ülsz. Diana nem mosolyog. Te meg, mintha belennél szíva. A tekinteted üveges, homályos. Valahogy nyugtalannak tűsz. Ezt akkor észre sem vettem. A saját dolgaimmal voltam elfoglalva. Morával, a hokival, a tovább tanulással. Bár nem voltak igazán komoly terveim, és nem tudtam, mi akarok lenni, biztos voltam benne, hogy a sors boldog, sikeres jövőt tartogat számomra. Csöngetnek. Visszateszem a fotót, és felállnék, de a plafon túl alacsony, így hajlított háttal célzom meg a lejáratot. Miközben mászom lefelé, megint csöngetnek, majd megint, de türelmetlenek. Jövök, kiáltom. leuggetek a lépcsőn. Látom az ablakból, hogy régi osztálytársam David Rényi vaz. Tökéletes szabású üzleti öltönyben. Ajtót nyitok. Az arca hamu szürke és gyűrött, de a Hermes nyakkendő kifogástalanul rajta. Hallottam Henket. Nem kérdezem honnan. A régi mondás, hogy a rossz hír gyorsan terjed. Sosem volt igazabb, mint ma, az internet korában. Igaz a hír? Nem igazán beszélhetek róla. Azt mondják, felakasztva találták egy fát. Mély szomorúság ül az arcára. Nemrég még én kértem tőle segítséget a kosárpályán. Így nincs sok értelme kekeckedni vele. Nagyon sajnálom. Felakasztotta magát, vagy megölték? kérdezi. Épp elismételném, hogy nem szabad beszélnem róla. De látom rajta a kétségbeesést. Azon tűnődöm, vajon csak megerősítésért jött, vagy másért. Megölték, mondom. Becsukja a szemét. Esetleg tudsz valamit róla? kérdezem. A szeme továbbra is csukva. David. Nem vagyok biztos benne, bőki kibégül, de azt hiszem igen.